Rubeja e bija e Muawidh ibn Afras, radiyallahu anhu, ka thënë: I dërguar i Allahut alayhi salam, në mëngjesnë e ditës së Ashurës, u drejtoi një lajmënsarve në, në fshatrat përreth Medinës. Kush është dëgjuar agjërueshem, le të vazhdojë agjërimin, e kush është dëgjuar duke mos qenë agjërueshem, le të agjërojë pjesën e mbetur të ditës. Pastaj, kemi agjëruar atë ditë dhe i kemi mësuar fëmijët tan të vegjël që agjërimi të bëhet shprehi. I mernim ata në xhami dhe u punonim lojra nga leshi, e kur ndë njëri për tyre qante nga uria, i afronim lodra që t'i argëtonim dhe kështu vepronim derin e iftar. Transmeton imam muslimi Këto hadithe mundësohen ga